מזמור קל"ד שיר המעלות. הנה ברכו את אדוני כל עבדי אדוני העומדים בבית אדוני בלילות. צאו ידיכם קודש וברכו את אדוני. יברכך אדוני מציון עושה שמיים וארץ.